Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. شهدوا لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد بارك وسلم مما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ودعوا بالحق ودعوا بالصبر سر الله العظيم وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْدِينَ بَدَأَ غَرِيبًا فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَتُوبَى لِلْغُرَابَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَصْلُحُونَ مَا أَفْتَدَى النَّاسَ مِنْ بَعْدِ مِنْ سُنَّتِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ في الدين wa qala sallallahu man salaka tariqan yaltamisu fihi al man sahalallahu jannah wa qama qala sallallahu alaihi jadi alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu kerana Allah Subhanahu masih lagi memilih kita untuk meneruskan pengajian kita dan sebelum kita mulakan pengajian kita marilah sama-sama kita membaca umul kitab ila hadratin nabiyil mustafa Allahu akbar selawat dulu. Oiya. nanti kita break. Kita break dulu sebelum kita sambungan dia break. kita buka selawat. Ini selawat Nabi tiga kali. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Rahimlah kita dah sampai muka surat 285. Eh. Malam tarawih. Eh? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang tarawih. Pengenalan, sembahyang tarawih disyariatkan khusus pada bulan Ramadan dan sunat didirikan secara berjemaah serta sah jika didirikan secara individu. Yang perlu di-highlightkan di situ, sunat didirikan secara berjemaah manakala sah juga jika dilakukan secara individu atau bersendirian dinamakan demikian kerana mereka yang mendirikannya berehat selepas setiap empat rakaat dinamakan juga dengan qiyam ramadan sembahyang menghidupkan ramadan tarawih tarwihun tarwihani tarawih Jemaat takfir Tarwihun punya, Maknanya Warroha yuwarrihu tarwihan Jadi rehat Asal je rehat lah Kenapa dia rehat Selempat rakan Tapi rehat itu nanti macam-macam lah Ada yang rehat sambil tazikirah Ada yang ada yang rehat sambil baca selawat Baca doa Ada yang rehat Bukan rehat dia tawah lagi kalau di Mekah lepas 4 rakat dia tawaf lepas 4 rakat dia tawaf kalau di Madinah dia tambah lagi di Madinah Malik, 36 rakat terawih sebab apa? sebab Mekah lepas 4 rakat, dia tawaf maka Madinah ganti dengan 4 rakat lagi jadi kat situ ada lepas 4 rakat, break maknanya ada 4 break lah. bila ada 4 break diantara 4 rakat dengan 4 rakat tu kan maka dia tambah lagi dengan setiap break tu 4 rakat maknanya 16 jadi 20 campur 16, 36 rakat campur witir 39 di Madinah setengah di setengah-setengah masjid di surau di Malaysia dia break dengan ceramah atau tausiah atau apa ni, nasihat macam-macam lah dia buat 4 rakat, lepas tu dia ceramah 1 jam, lepas tu dia tambah lagi 4 rakat lepas tu dia letih witir 3 rakat, cukup 8 tapi, ijmaq, uh, ulama empat mazhab, 20 puluh lah disunatkan. Tapi bukan wajib 20 puluh rakaat sunat. Yang buat lapan pun, biarlah dia buat lapan. Tak buat pun tak apa, tak apa tu rugi, maksudnya rugilah. Bukannya wajib kalau tak buat berdosa, cuma dia rugi sunat muhakkat dituntut. Cuma yang masalah dia yang jadi jadi apa? Jadi miksyu tu dia menolak kesunahan 20 rakaat. Dia malas kan? Dia nak buat 8. Tapi tak nak dipanggil pemalas. Maka dia pun kata yang disyariahkan 8. Dalil dia, hadis syah tu lah, dalam Bukhari Muslim semua. Nabi Ismail 8 rakaat tapi yang dihatkan 20 rakaat ini pada zaman Saidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi tak payah. Tak nak ikut Saidina Umar nak ikut Nabi. Tapi Nabi kata ikutlah Umar dan Abu Bakar. Nabi kata ikutlah Khulafa ar-Rasyidin. Kan? Kata nak ikut Nabi. Kan? Pastu Nabi suruh ikut Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, tak nak ikut cakap je lah dia ikut Nabi Mana apa yang Nabi kata cakap sesuai dengan nafsu dia dia ikut, apa yang Nabi cakap tak sesuai dengan nafsu dia dia tak ikut orang awam tak belajar hadis, tak belajar usul fiqah jadi tak faham jadi dia ustaz, dia alim belajar mekah 10 tahun 20 tahun, balik ke tak sunnah, beda ah, sunnah Nabi buat 8 je, orang awam berdengar, hmm betul juga kalau, kalau, kalau ada dalil buat dua, pun bagi kami betul kami lah, kami suka bagi buat dua sejuk keluar dalil kan tak wajib tak payah buat sunat je jadi kita ikut Ijma' ulama 20 rakaat yang ditetapkan oleh sa'na umar radhiyallahu anhu dalil dia ada dalam bukhari nanti ada belakang tu dalil dia. cuma ditambah selawat tu kan di Malaysia ni sallallahu salam alaihi al muhammad ah itu berehatlah tu sambil berehat sambil selawat Kan? Bina Pantang sikit lain sikit bina Ia mempunyai 20 rakaat pada setiap malam Ramadan. Didirikan setiap 2 rakaat dengan satu salam Waktunya di antara semayang isyak Dan semayang subuh Dan sebelum semayang witir Boleh untuk dibuat Waktu dia luas lah semayang Bermula selepas salam isyak Kemudian sebelum masuknya waktu subuh tapi yang lebih afdal tu diawalkan yang lebih afdal di awalkan kerana apa nanti malam nak mengunta hajjak lagi nak dapatkan la tu kadar kan ha. tapi yang lebih muakkad daripada tarawih ter itu adalah ba'diah ba isyak ada setengah orang, dia kata, terawih kan tak, Isha, tak bayar lah, badiah tak payah, Itu salah. Badiah Aisyah dua rakan itu lebih muakad daripada terawih. Buat dulu dua rakan, badiah Aisyah, lepas tu baru buat terawih. Takut-takut nanti lepas terawih, wital, lepas wital takkan nak buat badiah Aisyah. Sebab wital solat yang terakhir sebelum tidur. Buat dulu badiah Aisyah dua rakan, lepas tu baru terawih. Lepas tu, witel, lepas tu tara <tahu tarakui. Tahu tarakui? Tak tahu tarakui? Apa? ada morai tu tarakui. Jika dirikan empat rakaat serentak sekaligus dengan satu salam, ia tidak sah. Empat rakaat satu salam tak sah. Kerana bertentangan dengan apa yang disyariatkan. Ah ini Bila. Ha, ini bidah kalau dia buat empat rakaat satu salam ha, ini boleh kata bidah pasal apa disyariatkan dua rakaat salam ha. bidah yang nilah yang mazmumah yang tercela kalau dia buat empat rakaat satu salam oleh itu ketika berniat mestilah ditentukan dua rakaat sembahyang terawih dan qiam atau qiam ramadhan dan tidak sah jika dengan niat sembahyang sunat mutlak niat-niat terawih lah dalil di kan al bukhari dan muslim dan lainnya meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiallahu anhu di berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qama Ramadhanah imanoh wa ihtisabun ghufralhu ma taqadamain zambi sesiapa yang menghidupkan Ramadhan dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah akan diampunkan oleh Allah segala dosanya yang telah lalu ihtisab ni Maknanya dia mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa meyakini dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan lafaz hadis oleh Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha pada satu malam Nabi SAW alaihi bersembahyang di masjid lalu orang ramai mengikuti sembahyangnya maksud malam ni malam Ramadan lah ni Pada keisaukannya, baginda juga keluar bersembahyang sekali lagi dan orang yang mengikut baginda bersembahyang semakin ramai. Kemudian pada malam ketiga atau keempat, mereka berhimpun kerana menunggu Nabi keluar untuk sembahyang bersama-sama mereka. Tetapi Rasulullah SAW tidak keluar. Apabila tiba waktu pagi, waktu subuh salam salam bersabda kepada mereka aku melihat apa yang telah kamu lakukan tidak ada yang menghalang aku keluar bersembahyang bersama kamu semua Meningkan kerana aku bimbang sembahyang tersebut yang diterawih akan difarduhkan ke atas kamu maknanya kalau Nabi buat tiap-tiap malam nanti ada, takut ada ulama' menganggap dia sebagai satu kewajipan seperti mana mazad Hanafi kan jadi dua rakah semayan subuh, dua rakah sunat sebelum subuh, Nabi tak pernah tinggal. Jadi akhirnya Imam Bu Nifa kata wajib bagi dia wajib dan fardu tu lain. Lima waktu tu fardu dan ada perkara lagi sunat seperti witir dua rakah sebelum subuh itu wajib. Cuma zaman Hanafi, masa Syafi'i fardu dan wajib sama aja. Jadi Nabi dah tahu lah apa yang akan jadi akan datang. Jadi Nabi tak tak buat jam malam Nabi Takut akan difardukan Peristiwa di atas berlaku pada bulan Ramadan Al-Bukhari melainkan daripada Abdul Rahman bin Abdul Qari Dia berkata aku keluar bersama Umar bin Khattab Raja anhu ke majlis pada bulan Ramadan Ke masjid pada bulan Ramadan Tiba-tiba didapati orang ramai bersembahyang dalam keadaan kumpulan yang banyak satu bertaburan. Ada yang sembahyang seorang diri, ada yang membentuk jemaah yang tidak melebihi 10 orang. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aku berpendapat adalah baik jika aku himpunkan mereka dalam satu kumpulan yang diketuai oleh seorang qari, itu imam." Kemudian dia berusaha mengumpulkan mereka dengan dijadikan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sebagai imam. Abdul Rahman bercerita lagi, kemudian aku keluar bersamanya pada malam yang lain. Ketika itu orang ramai bersembahyang di dalam, dalam satu jemaah dengan imam mereka. Umar berkata, alangkah eloknya bida'ah yang dilakukan ini. Sedangkan sembahyang yang tidak mereka lakukan kerana tidur. Sedangkan sembahyang yang tidak mereka lakukan kerana tiru iaitu sembahyang pada akhir malam itu adalah lebih afdal daripada sembahyang yang mereka lakukan pada awal malam ketika itu orang ramai mendirikannya di awal malam. Perkataan bid'ah ah ialah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ia dianggap baik dan disyari'atkan jika menepati hukum syarak dan termasuk dalam perkara yang dipandang baik oleh syarak. Dan ia dianggap tercela serta ditolak jika berlawanan dengan syarak dan termasuk dalam perkara yang dipandang buruk oleh syarak. Sekiranya perkara tersebut tidak berlawanan dengan syarak dan tiada dalil syarak yang menyebut mengenainya, maka hukumnya adalah harus. Al-Bayhaqi dan lainnya merupakan dengan sanat yang sahih. Mereka mendirikan terawih di zaman Umar Al-Khattab pada bulan Ramadan dengan 20 rakaat. Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta', orang ramai pada zaman Omar radhiyallahu anhu mendirikan sembahyang tarawih pada bulan Ramadan dengan 23 rakaat. Al-Baihaqi telah menyelaraskan kedua-dua riwayat dengan menyatakan 3 rakaat tambahan dalam riwayat Imam Malik adalah sembahyang witir. Jadi kesimpulan dia daripada bab ini sembahyang terawih pada bulan Ramadan disunatkan dilakukan secara berjemaah berjumlah 20 rakaat boleh juga semahyang bersendirian dan boleh juga dilakukan kurang daripada 20 rakaat bagi yang tak mampu tak larat dan sebagainya, tapi sebaik-baiknya 20 rakaat lah, jadi walaupun orang tu buat 8, misalnya jangan kita jangan kita tuduh dia sesat ke, tuduh dia apa-apa kita berpegang kepada apa yang disunatkan kadang-kadang mungkin datang satu masa kita pun tak mampu, kita tak larat ya, maka kita, mungkin akhirnya kita pun tak dapat buat, mungkin lapan pun tak buat dua saja ke, empat ke sepuluh ke, tengok keadaan buat hukum dari sunat, tapi sebaik-baiknya dua puluh lah kemudian biasanya orang akan menghatamkan cuba menghatamkan uh, Quran pada bulan Ramadan dibuatlah satu malam tu biasa dalam satu juz lebih sikit sebab apa nanti dia biasanya dia akan khatam pada malam 27 kan, 28-29 tu orang dah balik kampung jadi dia khatam awal sikit nak tunggu malam 30 khatam kan biasanya kalau orang akan buat pada malam 27 dia akan khatam mana setiap malam dia akan cari seorang imam yang hafiz Quran kemudian dibaca satu malam setiap malam satu juz lebih sikit sepanjang 20 rakaat lebih kurang satu rakaat tu dia baca dalam satu muka lebih lah satu muka setengah misalnya. Jadi kalau satu jus dalam Quran standard kita masa usmani itu, satu jus lebih kurang 20 muka surat. Jadi maknanya satu satu rakaat, satu muka surat, cukup cukuplah satu jus. Takut nanti tak habis kan. Kadang-kadang Ramadan 29. Jadi dia buatlah satu jus lebih sikit. Dan biasanya dia akan khatam awal sikit, malam 27. Maka di disunatkanlah kita khatam Quran bagi yang, yang yang tak berkesempatan untuk khatam al-Quran sekurang-kurangnya dia mendengar bacaan al-Quran sebanyak 30 juz sepanjang bulan Ramadan yang dibaca oleh Imam Ah uh, itu uh, kesimpulan tentang sembahyang tarawihlah. Dan bagi setengah-setengah hafiz al-Quran, kadang-kadang dia bersama isteri dia melakukan di rumah pun boleh juga. Suami hafiz, isteri hafiza. Kan, suami akan, akan jadi imam, isteri cek bacaan. Ha, kawan saya seorang dia buat macam tu kat rumah ni. Ah untuk memantapkan bacaan bahasa apa bagi hafiz Quran ni itulah waktu kadang-kadang peluang untuk dia a, semak semula bacaan dia hafazan dia nak kena baca sepanjang bulan tu nak di khatamkan semayaq 30 juz. Dan kadang-kadang setengah hafiz Quran tu di, diambillah oleh surau mana-mana masjid mana-mana untuk a, mengimami mana-mana solat tarawih. Kalau boleh sebaik-baiknya kita cari yang yang 30 juz lah di di apa di KL ni dan Selangor, ni, insya Allah banyak masjid-masjid negara, masjid, uh, masjid apa ni, masjid Putrajaya, masjid Besi, masjid Kampung Baru, masjid Wilayah, kebanyakannya semua hitam dan diimport kali-kali daripada Arab Saudi, daripada Syria, daripada apa ni, Kuwait, Baghdad dan sebagainya supaya dapat baca dengan dengan dengan betul dengan apa apa ni dia dipanggil dengan lisan Arab yang betul lah. Kan orang Melayu ni payah sikit kan. Ada juga yang bagus. Jadi sekali lah, kan kita nak nak cari nak cari yang yang sempurna sekali-sekala kita pergilah. Kadang-kadang surau kita buat lapan, baru imam pun kulhu wallah kulhu wallah kulhu wallah. Kalau kita roka'i sampai kulhu Allah. Boleh lah bukan tak boleh tapi sebaik-baiknya kan Surau-surau tu cari ta seorang imam yang habis solat dapat khatamlah 20 rakaat dan sepanjang Ramadan tu 30 juz. Okey, satu lagi pembahasan mengenai bid'ah ni. Deng deng. Jadi hadis yang masyhur tu kan wa iyyakum muhdatsatil umur kerana Kullu muhdasatin bidah. Wa kullu bida'atin dolalah. Wa kullu dolalatin finnaq. Itu hadis yang masyid banyak. Eh? Bida'ud ada, muslim ada, dan sebagainya. Jadi disitulah satu golongan mengatakan bahawa... ...setiap perkara yang baru. Muhhdasatil umur tu perkara-perkara yang baru. Maksud perkara-perkara yang baru itu... ...perkara-perkara yang tidak dilakukan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ...dan zaman para sahabat. Ada yang kata zaman Nabi sahaja. Jadi daripada hadis inilah munculnya pecahan bida'ah itu terbagi kedua-dua setiap perkara yang yang baru itu adalah bida'ah dan setiap bida'ah itu adalah sesat dan setiap sesat itu neraka maka ditafsilkan hadis tersebut dengan hadis Sayyidina Umar ini. sebab Sayyidina Umar kata kalau kita tengok dia punya matan Arab dia, yang maksudnya alangkah eloknya bida'ah yang dilakukan ini dalam masa Arab dia kata Ni'matil bid'atu hadihi Jadi Nisai Ramah sebut Ni'mat tu maknanya sebaik-baik Dalam masyarakat kalau belajar Nahu Surah Dia ada bab ni'ma wa biqsa Ni'ma wa biqsa Ada satu bab khusus dalam Nahu Jurumiah tak ada Tapi dalam bid'u'aqil tak ada Ni'ma ni sebaik-baik biksa ni, sebaik bi ni seburuk-buruk Kemudian Imam Nawawi dalam syarah Muslim menjadikan hadis yang normal ni untuk Sebagai ataupun sebagai tafsil syarah kepada hadis yang tadilah yang mengatakan setiap bida'ah tu sesat Jadi daripada hadis ini ulama kata mana malah Imam Syafiq sendiri mengatakan bahawa bida'ah Apa yang ditanya tentang bida'ah, Imam Syafiq kata bida'ah tu terbagi kepada dua, satu bida'ah Mahmudah iaitu yang terpuji dan yang kedua bidah mazmumah yang tercela. Adapun bidah ah mahmudah yang terpuji adalah sesuatu perkara yang baru yang dilakukan dan tidak dilakukan di zaman Nabi tetapi dilakukan setelahnya tetapi tidak bertentangan dengan syarak. Kemudian bidah ah yang mazmumah yang tercela tersebut adalah bidah ah, ataupun perkara yang baru yang dilakukan Setelah zaman Nabi tetapi bertentangan dengan syarak contoh-contohnya tadilah kalau lah dibuat semayang terawih empat rakat satu salam itu bida'ah lah yang tercela kemudian ada dua lah satu yang membahagikan bida'ah macam Imam Syafi'i dia tak kata hasanah dan Doralah dia kata Mazmumah dan Mahmudah bida'ah yang tercela dan bida'ah yang terpuji tapi ada setengah tu membahagi bida'ah hasanah dan dolalah kalau dolalah di sini sesat dolalah tu sesat jadi ulama kata kalau bida'ah di dalam fekah bida'ah di dalam fekah boleh kita bahagikan kepada dua iaitu mazmumah dengan mahmudah yang tercela dan yang terpuji tapi kalau di dalam akidah satu hasanah satu dolalah kalau dalam akidah nanti bida'ah tu kalau dia bertentangan dengan, dengan syariah dengan syarak dalam segi-segi segi akidah maka dia akan sesat jadi bid'ah tu di dalam masalah furok dalam fekah, tak ada masalah lagi lah paling-paling pun tercela tapi kalau bid'ah dalam akidah ni bahaya dia menjadi tersesat dan masuk nak haka itu satu pembahasan pecahan bid'ah itu dipecahkan kepada dua satu mahmudah, satu mazumah dari segi furang ataupun feka ataupun hasanah dan dolalah dari segi akidah. kemudian ada pihak-pihak cuba ingin mempertahankan bahawa uh, tidak ada pecahan dalam bid'ah apa alasan dia dia kata kullu kalau kullu tu dia kata kullu bid'atin dolalah setiap yang bid'ah itu sesat Nabi kata kullu tu maknanya semualah Maka ulama-ulama pun mengatakan kalau dia belajar sikit mantik dan balaghah akan dia akan dapati bahawa makna kullun itu kullu tu ada dua makna. Satu kullu bermakna majmu', satu kullu bermakna jami'. Majmu' dan jami'. Kalau kullu bermakna majmu', berarti kullu bermakna sebahagian, tak semua. Tetapi kalau kullu bermakna jamak berarti kullu yang semua sekali. Contoh-contoh kullu yang bermakna majmuk iaitu sebahagian. Dalam Al-Quran apa ni surah Al-Kahfi tu ketika Nabi Khidir membocor, membocorkan kapal yang dinaiki dengan bersama Nabi Musa. Nabi lalu, lalu Nabi Musa tanya kenapa engkau bocorkan kapal ni kan? Dia kata wakanawara'ahum malikun. Di sana ada di belakang mereka itu ada seorang raja yakhu kullasafinatin ghasba Dia mengambil kullasafinatin setiap kapal wasba secara wasap atau merampas Sebab itulah dia bocorkan kapal tu supaya kapal tu tak diambil oleh raja yang disebut Tapi statement ataupun ayat al-Quran itu kita kullu kullu tu pasal dia dia maf'ul kan i'rab dia jadi kula ataupun kulu di situ tak bermaksud. Semua sebahagian mana raja itu akan mengambil kapal-kapal yang baik sahaja. Kapal-kapal yang tak baik yang bocor dia tak ambil. Tapi ayat itu mengatakan. ya Raja itu ambil semua kapal. Ternyata cakap, ayat itu mengatakan semua tapi taklah semua. Cuma sebahagian. Iaitu kapal yang baik sahaja. Kapal yang tak baik tak ambil. Satu. Yang kedua. Tudamiru miru kulli min amri rabbiha Musnahlah, hancurlah Setiap segala sesuatu Dengan arahan ataupun perintah Tuhan Jadi ketika itu Peristiwa satu kaum lah, Kaum ad atau kaum Samud, saya tak ingat Dalam Al-Quran itu, maka setelah datang Azab Allah, maka tudamiru miru kulli syain. Hancurlah segala sesuatu, kulu dia pakai. Tapi sebenarnya, tak hancur pun Semua yang hancur itu dekat kampung Kaum tersebut saja Bumi tak hancur, langit tak hancur tapi Allah kata kullo kalau ikut kalau kullo tu semua maknanya bukan bukan saja kampung Tuhan je seluruh dunialah je langit-langit pun hanja. Jadi kullo di situ bermaksud sebahagian. Lagi satu dalil 53. Dalam dalam surah An-Namluh tu burung Hud ketika Nabi Sulaiman sedang berarak tengok burung Hud tak ada tanya mana pergi Hudud. Masa tak tahu tiba-tiba dari jauh dia datang terbang. Nabi Selamatai, mana kau pergi? Dia kata, aku datang daripada satu aa, negara, di kaum Sabah, di Yaman sana. Dia kata, ada seorang putri di situ, dia menyembah matahari. Wa utiat min kulli syai'in. Wa utiat min kulli syai'in. Dia diberi segala sesuatu. Jadi, kullu syai'in, setiap sesuatu. Tapi kalau kita faham ayat tu maknanya bukanlah di, diberi segala sesuatu. Pasal apa kerajaan Nabi Sulaiman lebih besar lagi daripada kerajaan dia. Jadi maksud dia diberi segala sesuatu tu bukan semuanya sebahagian saja maknanya di Yaman itulah negara tu maknanya dia lah segala sesuatu tu diberikan oleh Allah kepadanya sebab dia ratulah di negeri Saba' tu dekat Yaman. Jadi di sini ulama memaklumkan bahawa kullu itu bukanlah bermakna bukanlah bermakna semua kerana ada sebahagian kullu bermakna sebahagian. Dia dipanggil kullu majmu' adapun kullu yang bermakna jamek jamek ni keseluruhanlah contoh kullu nafsin zaikatul maut ah ha, itu kullu lah setiap bernyawa pasti akan merasa mati itu kullu jamek jadi di dalam, di dalam hadis kullu muhdathsin bid'ah ah wa kullu bid'atin dalalah tu nama kata kullu di situ bukanlah kullu jamek tetapi kullu sebahagian sebagaimana sebahagian bid'ah ah akan sesat dan yang sesat akan masuk neraka di situ sebab apa? Ada hadis yang ha, mentaksiskan. Ya, Bida'ah itu sebab apa? Ini lah hadis dia. Salah satu hadis dia. Di sini, Sayyidina Omar sini mengatakan, ni'amatil bid'ah tu hazhi. Maksudnya sebaik baik bid'ah. Ah. Berarti bid'ah ah tu ada yang baik. Bukan semua bid'ah ah tu tak baik. Faham? Dia cuba nak perpatahan dengan lagi. Dia kata, Sayyidina Omar kata, kudulu, apa ni uh, nikmatul ibadatu hadhi itu itu hanya bahasa saja. Dari segi bahasa saja. Ha dia pandai pusing dekat sisi pula. Sejak bila dia tanya saya normat engkau cakap ni bahasa ke mana? Ha, tak tahu lah bila dia tanya kan, dia tak tanya pun. Tapi dia buat kesimpulan kata yang Sano mah kata itu hanya dari segi lugawi saja, dari segi bahasa saja. Tak bermakna bedah dari segi syariat. Ya. Ha. Mana benda baru ni baik, baru dari segi bahasa saja dia kata, bukan syariat. Padahal Sayyidina Umar tu adalah khalifah dan lebih kurang 11 atau berapa belas, 13 ke 14. Dia punya perkataan dia bertepatan dengan wahyu ketika Nabi masih hidup. Dia cadangkan hukum niqab, Allah Ta'ala turunkan hukum niqab. Dia cadangkan haramkan arak, Allah turunkan wahyu, haramkan arak. Banyak lagi kata-kata Sayyidina Umar tu yang bertepatan Dengan wahyu Allah Tiba-tiba ha, kat sini dia kata Tak ada Beda'ah tu baik tu Bahasa je Bukan syariat Bukan satu yang disyariatkan Lepas tu dia kata lagi Dia tak puas lagi Dia kata lagi Yang semen terawih tu tak beda'ah Sebab Nabi pun buat semen terawih Tak beda'ah ha. Nabi masih lagi semen terawih jadi apa ni uh, sebab itulah dari segi bahasa saja Sayyid Umar kata uh, bidaah tu uh, ini niat mati bidaah ini uh, bidaah yang terbaik sebab apa nabi sendiri sembang tarawih. Imam Al-Hajjaj kelak ni syarah dalam Bukhari dia kata yang dimasukkan bidaah oleh Sallallahu Alaihi Wasallam tu bukan sembang tarawih. Menetapkan 20 rakaat dan menjadikan dia berjemaah itu yang bidaah. Dan ia bidaah yang baik. Sembang tarawih nabi pun sembang tarawih tak ada bidah ah di situ. Yang yang dikatakan bidah ah oleh di situ bukannya sembahyang tarawih itu mengumpulkan orang dijadikan satu jemaah dan ditetapkan had 20 rakaat itulah bidah ah yang baik. Ha, jadi di situ ulama pun memecahkan bidah ah itu kepada dua, bidah ah yang baik dan bidah ah yang tidak baik, tercela dan terpuji ataupun yang sesat dan yang yang baik. Faham? Ha. Kemudian Maka di situ setiap amalan-amalan yang dia lakukan oleh umat Islam setelah Nabi SAW. Sekiranya dia tidak perhentangan dengan syariat. Maka dia adalah baik. Seperti sambutan maulun Nabi. Kemudian apa lagi. Baca Yasin malam Jumaat. Kemudian apa lagi. Tahlil. Kemudian apa lagi. Ha? Banyak lagi lah. Malah Imam Izzuddin SAW Sultanul Ulama. Bekalan kurung ke tujuh kalau tak silap, keenam ke tujuh. Sultanul Ulama dia membahagikan bid'ah ah kepada lima, bukan dua lagi lah dia bagi bid'ah ah kepada lima. iaitu ada bid'ah ah wajib, bid'ah ah wajib bayangkan. Ada bid'ah ah haram, ada bid'ah ah sunat, ada bid'ah ah makruh ada bid'ah ah harus. Dia bagi contoh, contoh bid'ah ah wajib mengumpulkan Al Quran jadi satu buku satu mushaf. Nabi tak buat. Tapi, saya nak Umar Bapakar buat, saya nak Umar buat. Itu bid'ah yang wajib. Sebab apa kalau tak diperlukan Al-Quran, kita hari ini tak dapat lah baca quran Jadi, dikumpulkan antaranya lah. Contoh. Dan lain-lain lagi lah. Jadi, pecahan bid'ah tersebut, menurut Imam Ibn Salah, ada lima lah. Mana ada yang wajib, mana. Kalau benda tu perlu dibuat, wajib. Ada kebaikan untuk orang Islam, wajib lah jadinya. Kalau yang sunat, sunat lah. Dan seterusnya. Hmm? Izzuddin Abdissalam Sultanul Ulama Saya tak ingat dia punya tarikh dia Dia lebih kurang sebelum lima awal lagi kot Dia 600 sijrah 600 lebih Kalau tak silap ataupun 500 lebih Mazat Syafi'i Antara kitab dia yang masyarakat Tawah Idul Qubra Dan banyaklah ulama berpegang kepada Imam Izzuddin Abdul S.A.W. sebab dia pun salah seorang mustahid juga. Walaupun awal asalnya dia bermazak syafi'i. Tetapi dia akhirnya menjadi mustahid lah. Tetapi dia tetap masih lagi bermazak syafi'i. Di dalam kebanyakan hukum lah. Semua sebahagian sebahagian hukum tu dia berisytiak sendiri sebab dia mustahid. Izzuddin Abdul S.A.W. Sultanul ulama' Dia seorang dapat gelaran tu. Sultanul ulama' kurang ke tujuh nama tu lebih tak ingat saya nanti saya cek betul tak ingat dia membahaskan bidaah kepada lima kemudian timbul lagi satu pembahasan lagi tentang kulun tadi dia kata semua bidaah sesat semua perkara baru tu bidaah dan semua bidaah sesat lepas tu, kalau kita kata kalau sukarah kereta semua jadi naik kereta bidaah naik kereta terbang bidaah apa lagi semua benda bidaah semua benda yang baru yang Nabi tak buat semua Nabi nak unta kita nak kata bida'ah tu Nabi tak nak kata bang kita nak kata bida'ah Oh dia kata tak ada itu Bab bab dunia lain Dunia tak bida'ah ni yang bab agama je bida'ah Kalau bida'ah dalam bab dunia ni Tak apa bida'ah dalam bab agama Tak boleh Lepas tu Syekh Alwi Al-Muhammad bin Alwi Al-Maliki kata Mana Daryl kata bida'ah tu ada Dua satu bida'ah dunia satu bida'ah agama Bagi satu hadis tengok Nabi kata bidah ah tu ada dua, satu bidah ah, dunia, satu bidah ah, agama. Dia pun tak dia bagi dalil. Bila kami pecah dua bidah ah, ada, ada hasanah, ada dolalah, ada masbubah, ada mamah mudah, engkau marah. Sebab tak ada dalil. Kau pula pecah dua bidah ah, ada bidah ah, agama, satu bidah ah, dunia, mana dalil dia? Tak ada juga dalil. Itu Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki lah ulama Syafi'i di Madinah dah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia jawab macam tu lah orang nak kata semua bidah kan habis semua bidah naik-naik kereta bidah apa, naik ke terbang bidah apa lagi semua bidah kumpulkan buku bidah kumpulkan kurang semua bidah oh tak apa yang dunia tak apa yang agama je tak boleh mana dalil yang kata bidah agama tak apa bidah dunia bidah tu ada dua satu bidah agama satu bidah apa? bidah dunia mana dalil hadis faham eh jadi itulah dia dalam macam mana pun dia tetap juga berpegang bahawa bidang ah tu sad biarlah dia sambung eh sembahyang gerhana matahari dan bulan bismillahirrahmanirrahim pengertian al kusuf gerhana matahari pada bahasa digunakan ketika cahaya matahari terlindung sama ada sebahagiannya atau kesemuanya. Al-Khusuf, gerhana bulan. Digunakan ketika cahaya bulan terlindung sama ada sebahagian atau semuanya. Walau bagaimanapun kedua-dua kalimah ini boleh digunakan dengan makna gerhana matahari atau gerhana bulan sembahyang gerhana matahari dan bulan disyariatkan dengan tujuan supaya orang Islam kembali dan bermunajat kepada Allah Azza wajalla agar dihilangkan bala dan dikembal dikembalikan cahaya Gerhana matahari macam mana? Matahari bulan di tengah. Maknanya cahaya matahari terhalang oleh bulan lah, ketika sianglah. Ketika waktu siang cahaya matahari itu terhalang oleh bulan kerana bertepatan ataupun sejajar kedudukannya, akhirnya terhalanglah cahaya matahari itu oleh bulan. Dan kerana bulan berlaku pada waktu malam, iaitu terhalangnya cahaya bulan disebabkan bumi. Kerana kerana bulan itu menerima cahaya daripada matahari dan ketika bumi berada di tengah-tengah, Maka terhalanglah bulan itu untuk mendapatkan cahaya daripada matahari. itu Tegahana bulan. Jadi seolah-olah nak mengisyarakan bahawa ketika cahaya matahari ataupun cahaya bulan ter, ter, ter, terlindung. Berarti sesuatu yang tidak baiklah, Mana gelaplah Bila gelap kan banyak perkara-perkara yang tak baik akan berlaku. Maka di situ disperintahkan disyarikan kepada kita sembahyanglah bermunajat kepada Allah Subhanahuwataala seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Masa disyariatkan, sembahyang gerhana matahari telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Manakala sembahyang gerhana bulan pula disyariatkan pada tahun kelima Hijrah. Siapa pernah sembahyang gerhana ingatlah. Kat mana? Ke sana, selayang. Ya, jemaah ramai, ramai. Matahari ke bulan? Malam eh. Saya tak pernah lagi. Okay, hmm? Siapa yang pernah tu bagus Saya pun tak pernah lagi. InsyaAllah niat. Hukumnya. Hukum semayang gerahana ialah sunat mu'akkad. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah yang dijawabkan oleh Muslim... Inna Shamsa wal-Qamarah ayatani min ayatillahi. La yang kasifani limau ti ahdin, walai hayatih. Faiza raitem zalika fassallu wadaun hatta yang kasifa ma bikum. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kebesaran Allah Taala. Keduanya tidak gerhana disebabkan kematian seseorang dan kerana hidupnya seseorang. Oleh itu apabila kamu melihat gerhana berlaku, maka bersemah yangal dan berdoalah sehingga hilang apa yang berlaku yang menimpa kamu iaitu bala kegelapan dia lepas belakang tu dia diceritakan sikit sebab kebetulan pada hari itu anak Nabi Ibrahim anak Nabi yang bernama Ibrahim itu meninggal berlaku pula gerhana jadi seolah-olah kepercayaan orang Arab itu kalau gerhana itu berlaku kerana satu balak lah, satu bencana disebabkan satu kematian atau kehidupan seseorang tapi Nabi menyangkallah dakwaan ataupun kepercayaan tersebut ...dengan menyatakan hadis ini... ...maknanya kerana itu berlaku bukan disebabkan kematian atau kehidupan seorang. Kebetulan saya. Kebetulan. Juga kerana Rasulullah SAW telah melakukannya sebagaimana yang akan disebutkan. Perintah sembayang telah hadis ini tidak ditafsirkan dengan makna wajib berdasarkan hadis lain. Seorang badui bertanya Nabi SAW tentang sembayang lima waktu... Kemudian dia berkata, adakah lagi sembahyang yang wajib ke atasku selain itu? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Melainkan kamu melakukan yang sunat Bukhari dan Muslim. Maknanya dalil dia ni sunat adalah hadis yang lain yang mengatakan ada satu orang badui itu datang jumpa Nabi nak masuk Islam. Nabi, Nabi kata, ha, antaranya nak Islam kena sembahyang lima waktu saya semalam wajib. Dia tanya ada lebih tak? Lah? Nabi kata, tak ada. Kalau lebih pun sunat je batee selain daripada sembahyang waktu yang lain itu termasuklah solat gerhana adalah sunat. Sembahyang gerhana matahari dan bulan disunat dilakukan secara berjemaah dan diseru ketika hendak mendirikannya dengan kalimah sembahyang yang menghimpunkan as salatu jamiah rahimakumullah. tambah tambahan daripada besalah. Cara mendirikan sembahyang gerhana Sembahyang gerhana matahari dan bulan mempunyai dua rakaat yang orang yang melakukannya hendaklah berniat sembahyang gerhana matahari atau gerhana bulan. Usolli sunnatul khusuf ataupun sunnatul khusuf rakaataini ma'muman lillahi taala. Sahaja kui sembahyang solat gerhana bulan ataupun gerhana matahari dua rakaat ke imam kerana Allah taala. Sembahyang gerhana mempunyai dua cara. Yang pertama tahap minimum, yang kedua tahap yang paling sempurna. Cara pertama yakni tahap minimum dilakukan pada secara rakaat dengan dua kali berdiri, dua kali membaca Fatihah dan ayat yakni surah serta dua kali rukuk tanpa memanjangkannya, berdiri membaca dan rukuk kemudian berdiri membaca dan rukuk dan sah sembahyang gerhana jika didirikan dua rakaat dengan dua kali berdiri dan dua kali rukuk seperti sembahyang jumaat tetapi ia dianggap telah meninggalkan fadilat semayang tersebut kerana berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini satu-satu semayang yang agak pelik sikit daripada semayang yang lain takbir kan Allahu Akbar baca iftihah, baca fatihah, baca surah kemudian Allahu Akbar, ruku' lepas ruku' sambil Allah SWT baca fatihah balik lepas baca fatihah balik, baca surah rukuk lagi Allah barulah sujud sujud dua kali bangun rakat kedua rakat kedua pun sama baca fatihah baca surah Allah buat rukuk bangun eh, terus baca fatihah lagi baca surah lagi rukuk lagi kali kedua bangun naik tidal baru sujud dia pelik sikit tapi kalau kita tak buat tu dua, dua satu rakat dalam satu rakat tu dua rukuk tadi dan dua fatihah tadi kita buat sekali saja macam Semang Jumat jadi kita buat dua rakat kan Maka sah juga, tapi kurang sempurna lah. ya. Itu tahap yang paling minimum. Banyak baca fathiah betul, betul baca. Surah lah, surah pendek-pendek kan wajib siwal tuhah apa sahaja Itu yang minimum. Cara yang kedua, yang sempurna. Yaitu cara yang lebih sempurna dilakukan pada setiap rakaat dengan dua kali berdiri. Sama macam tadi, bezanya pada setiap kali berdiri dibaca bacaan yang panjang, dibaca selepas fatihah surah Al Baqarah. Hah, itu baca surah apa itu? Hmm, kuliah. Hmm, tak ingat lah. Ha, si tali baca Al Baqarah, berapa jam habis. Ha, Bayangkanlah, orang pertama baca Al Baqarah atau surah-surah lain yang sama panjangnya ha, dengan Al Baqarah pada berdiri kali pertama di rakaat pertama untuk berdiri kali kedua maknanya lepas rukuk adalah lah. Okay, dah rakaat pertama baca fatihah baca baqarah rukuk lepas rukuk berdiri lagi baca lagi ayat yang menyamai 200 ayat ambil engkau 200 ayat It, tadi dah baqarah dah dan nak pecah-pecah lagi dah rukuk kejap berdiri lagi baca 200 ayat balik Ha, lepas tu bau rukun lagi Lepas tu Tamaninah ha, Tidak Lepas tu suju-suju Bangun rakan kedua Manakala bacaan Ketika berdiri Kali pertama Di rakan kedua ya, Masuk rakan kedua Sekadar 150 ayat je <laughs> 150 ayat je Tak banyak Dan bacaan ketika berdiri Kali kedua di rakan kedua Ialah bacaan yang menjadi 100 ayat Surah Al-Baqarah Ceklah tengok 100 ayat Surah Al-Baqarah Banyak mana agak-agak Al-Baqarah ada 283 ayat dan dia 2 setengah juz. So, Al-Baqarah ni ada 283 ayat dan dia me, ha, me, melangkau sampai 2 jus setengah 50 muka surat lebih kurang Al-Quran tu ha. itu yang sempurna lah semayang, semayang gerhana yang sempurna Nabi buat macam tu Kemudian apabila rukuk, maka dipanjangkannya sehingga menyamai lebih kurang bacaan dengan 100 ayat. Rukuk kedua dipanjangkan sekadar 80 ayat. Rukuk ketiga sekadar 70 ayat. Dan rukuk keempat sekadar 50 ayat. Rukuk tu. Pecah-pecah lah lutut lah. Ha? bayangkanlah rukuq tu dia punya dia punya lama dia rukuq tu be kurang rukuk pertama rakaat pertama tadi 100 ayat rukuk kedua rakaat pertama 80 ayat rukuk pertama rakaat kedua 70 ayat rukuk kedua rakaat kedua 50 ayat ambil kau Nak sunnah kan ah buatlah hmm Apabila sembayang telah sempurna, maka imam bangun berkhutbah. Dengan dua khutbah, rukun-rukun dan syaratnya adalah sama dengan dua khutbah. Jumaat. Dengan mendorong orang ramai supaya bertaubat dan melakukan kebaikan. Serta memberi ingatan agar tidak lalai dan terpedaya. Dia macam hari lah. Dia lepas sembayang tu ada khutbah. Dua khutbah. Rukun-rukun syarat semua sama. Atal Mizi merayakan daripada Samurah bin Jundub junduh jundup bi tu jundup RA dia berkata kami telah sembayang gerhana matahari Al-Qusuh bersama-sama Nabi SAW kami tidak mendengar suara bacaan daripadanya <coughs> ini siang kalau gerhana matahari sianglah, maka tidak dibaca dengan kuat macam mana zuhur dan asal kan tak baca kuat Al-Bukhari yang mesti merayakan daripada Asyar Anha Nabi SAW menyaringkan bacanya pada semayang gerhana bulan. Sebab pada malam. Maghrib isyak kan kuat. Jadi gerhana bulan, malam pun baca kuat. Difahami daripada kedua-dua hadis di atas bahawa hadis pertama membawa maksud semayang gerhana matahari kerana ia berlaku pada siang hari. Dan hadis kedua membawa maksud semayang gerhana bulan kerana ia berlaku pada waktu malam. Di antara dala yang menunjukkan cara yang kedua ialah hadis riwayat... Al Bukhari dan Muslim daripada Ansharajallah katanya gerhana matahari telah berlaku pada masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda salam-salam keluar ke masjid. Baginda kemudian baginda berdiri dan bertakbir dengan diikuti oleh orang ramai di belakangnya. Baginda membaca bacaan yang panjang, kemudian bertakbir, lalu rukuk dengan rukuk yang lama. Kemudian baginda mengangkat kepalanya sambil berkata Allah mendengar mereka yang memujinya sampai Allah Alhamdulillah. Ha, Tuhan kami bagimu segala pujian Rabbana lakalham kemudian berdiri semula serta membaca bacaan yang panjang tetapi kurang sikit daripada bacaan ketika berdiri yang pertama kemudian baginda bertakbir dan rukuk untuk rukuk yang lebih pendek daripada rukuk pertama kemudian baginda berkata Sami Allah, Hamidah, Allah mendengar mereka yang memujinya Rabbana lakalham Tuhan kami bagimu segala pujian dan terus sujud menurut rakyat yang lain baginda telah memanjangkan sujudnya Kemudian baginda melakukan pada rakat kedua seumpama yang dilakukan pada rakat pertama sehingga sempurna empat rukuk. Iaitu empat kali rukuk dan empat kali sujud. Satu rak rakat pertama dua rukuk, dua sujud. Rakat kedua dua rukuk, dua sujudlah, Jadi empatlah semua. Dan matahari mula muncul sebelum baginda selesai sembahyang. Kemudian baginda bangun berkhutbah kepada orang ramai dengan dimulakan pujian yang selayarnya bagi Allah SWT dan bersabda. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-duanya tidak gerhana disebabkan kematian seseorang dan tidak kerana hidupnya seseorang. Oleh itu, apabila kamu melihat kedua-duanya berlaku, maka kembalilah kepada sembahyang, iaitu berdoa kepada Allah. Dalam riwayat yang lain asalnya bersabda: Apabila kamu melihat berlaku demikian gerhana matahari atau bulan, maka berdoalah kepada Allah, bertakbir dan bersemayanglah serta bersedekahlah. Peristiwa gerhana matahari yang disebut dalam hadis di atas adalah bertepatan dengan hari anak baginda yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Dan orang-orang Islam pada masa jahiliah sebelum mereka menuju Islam percaya bahawa salah seorang pembesar telah mati apabila berlakunya gerhana bulan atau matahari. Oleh itu, sangkaan tersebut masih wujud ketika melihat gerhana matahari yang berlaku tepat pada hari anak baginda iaitu Ibrahim meninggal dunia. Dengan itu, Rasulullah SAW membatalkan da'awan tersebut dengan bersabda kedua-duanya tidak berlaku gerhana disebabkan kematian seseorang atau kerana hidupnya seseorang. Kemudian, jika sembahyang gerhana itu adalah untuk matahari, maka bacaan adalah diperlahankan. Sebab sianglah. Manakala jika untuk... Jika untuk gerhana bulan maka bacaan dalam dinyaringkan dan dikuatkan sebab waktu malam. Imam juga dalam memberi amaran kepada orang-orang Islam agar tidak lalai dan tertipu. Semayang gerhana tidak diqadak. Bila seorang itu lupa waktu semayang gerhana matahari dan bulan, matahari atau bulan telah muncul sepenuhnya sebelum semayang didirikan maka tidak dituntut untuk mengkatakannya ini kerana sembahyang gerhana merupakan sembahyang yang disertai dengan sebab-sebabnya yang tertentu apabila sebab tersebut hilang maka luputlah tuntutan menderikannya contohnya yang lain sembahyang tahyat masjid ini sembahyang sembahyang yang bersebab ketika kita masuk masjid maka sebab itu muncullah sebab kita masuk masjid. Tetapi setelah kita duduk, maka hilanglah sebab tersebut dan tak disunahkan untuk semayang teh itu masjid lagi. Ataupun tahiyatul wuduk. Setelah kita beruduk, disunahkan semayang tahiyatul wuduk. Tapi setelah kita beruduk, kita lama kemudian makan sembang lepas itu, dah tak disunahkan dah semayang tahiyatul wuduk kerana sebab tadi dah hilang. Sama juga dengan gerhana, matahari dan bulan. Ketika selesai ataupun habis gerhana, maka tak disunahkan untuk bodoh kerana sebabnya dah habis. Mandi untuk semayang gerhana. Sebelum itu gerhana matahari atau bulan dikira berakhir apabila matahari atau bulan muncul sepenuhnya. Mandi untuk semayang gerhana. Disunatkan mandi bagi mendirikan semayang gerhana matahari dan bulan. Mandi tersebut dilakukan sebelum menunaikan kedua-duanya sebagaimana mandi untuk semayang Jumaat. Ini kerana kedua-dua semayang gerhana mempunyai maksud yang sama dengan semayang Jumaat dari segi berhimpun dan disunatkan berjemaah. Lepas hubungan macam biar kita segar sikit badan wangi sikitlah badan bau-bau busut malam jemaah orang sebelah tak selesa Itu semayan gerhana, saya, ha. gerhana yang, yang itu, gerhana itu, masing -masing itu saya pun menjadi tanya tanya juga gerhana tu berlaku tu berapa lama tu Hmm? Gerhana tu berlaku sekejap kan? Macam mana dia boleh baca surah al-baqarah macam tu? Dan dan Nabi pun selesai semayang gerhana pun selesai. Mungkin di di setengah-setengah negara lama kot, wallahualam. Saya pun tak pernah semayang ni tak pasti. Ah. Ha. Di mana ketika dia nak Ketika dia nak jadi gerhana tu, dia dah mula tutup sikit pun dah dah jadi gerhana dah. Kemudian sempurnanya gerhana tu, bila tutup semua. Kemudian sebelum dia nak anak muncul semula setelah sempurna tu pun, ha, tempoh tu lah kot. Lama jugalah. Eh. Sudah semayang eh. Ha. Cuba lah nanti kalau berlaku gerhana, kita buat ramai-ramai. Kalau kebetulan berlaku pada hari Sabtu, hari Ahad, kita mengaji, kita tengok gerhana, kita pergi buat lah. Tapi kita baca Alam Tarokai dah. <laughs> ada yang api suka, sini macam ni yang kita buat cara minimum dulu lah besok dah, dah apa, iman dah mantap insyaAllah, dahfal Quran ke ya, kita buat bakarah satu lagi istisqa pun pendek juga ni kemudian semayan jenazah minggu depan lepas tu katam, jilid satu Ah, ha? ha, jenazah kita buat minggu depan insyaAllah ada dua lagi buat hukum jenazah dengan ada-ada jenazah tu sekali jalanan insyaAllah habiskan minggu depan, minggu ni kita habiskan sampai istri sukar ni, istri sukar pun, ya, pun ya, jangan ya, buat kat Malaysia tak buat, tapi kita kita ambil tahu je lah tentang hukum ni cara dia hukum nanti Imam Mahdi datang dan kita pun dah berhijrah ke ke, ke, ke tanah Arab di apa Middle East tu, jalan jadi tentera tiba-tiba Imam Mahdi nak semayang istri sukar kita pengelang gelang kabut je, mana lah ha. Semayang istisqa, minta hujan Malaysia tak payahlah, Malaysia dia terbalik semayang berhenti hujan Minta semayang berhenti hujan ni. Ni di negara-negara yang kering kontang lah. Yang jarang-jarang turun hujan Maka dilakukan semayang istisqa Iaitu semayang meminta hujan Tak malah lagi Malaysia nak saji kan? Nah, dah sejuk-sejuk lah ni? Indonesia dah turun lah sahji lah. kan? Malaysia pun dah turun dah suhu sikit-sikit tak mahu lagi salji ha, Kak kuala kerai sungai kerai mana tu Eh, ha? oh, dia Kelantan dah sejuk dah 19 darjah Celsius Hmm, tunggu je lah insyaAllah tak mahu lagi dia lain macam kan? dia dekat dah tu sibuk kan sibuk pun saljilah sibuk suhu sejuk semayang tak datang juga mengaji tak datang juga sekecoh <laughs> tapi tak juga bersedia-sedia pun kan tanda turun pun kalau tu tak dapat hidayah, tanda macam mana bulan terbelah pun dia tak tak datang juga jadi kita bukan tunggu salji turun bukan nak bersedia kan kita oh, 24 jam kita bersedia insyaAllah eh Sembayang istisqa, meter hujan. Makna sembayang istisqa ialah sembahyang yang disyariankan ketika hujan tidak turun. Dan mata air kekeringan. Ia disunakan ketika berlaku sebabnya. Tuntutan melakukannya akan luput apabila sebab tersebut hilang seperti turunnya hujan atau mata air mula mengalir. Negara kita jaranglah. Pernah dulu kot orang kata kemarau kat Melaka, dia buat sekali. Wallahumma'ala tahun 90 lebih Cara melakukannya. Terdapat tiga cara untuk meminta hujan. Sekurang-kurangnya dengan cara semata-mata berdoa kepada Allah pada bila-bila waktu yang disukai. Ya, Maksudnya tak perlulah. Ini kan Bila-bila masa sajalah kita boleh minta hujan kepada Allah bila keadaan negara tersebut. Kemarau, kering-gontang dan sebagainya. Itu cara yang sekurang-kurangnya. lah Cara pertengahan berdoa selepas bangun daripada rukuk pada rakaat terakhir sembahyang yang diwajibkan atau selepas selesai sembahyang macam kunut nazilah lah lebih kurang ataupun lepas sembahyang berdoa selepas bangun daripada rukuk pada rakaat terakhir sembahyang diwajibkan kalau kalau subuh macam kunut lah. kalau zuhur yang keempat tu asal keempat maghrib ketiga dan syak keempat macam kudut nazilah juga. Cara yang paling sempurna. Cara ini dijadikan bab yang khusus iaitu bab sembahyang minta hujan. Ialah dengan melakukan perkara-perkara berikut. Yang pertama. Pada permulaannya imam yakni ketua pemerintah. Atau timbalannya dalam menyuruh orang ramai melakukan perkara yang berikut. Maknanya ada imam ataupun ketua khalifah dan sebagainya lah. Bagi sesuatu kawasan atau daerah tersebut. Imam. Yang pertama bertaubat dengan taubat yang sebenar. Sebab apa? dosa-dosa kan ni kadang-kadang menghalang doa-doa kita untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahuwataala. Jadi perlu kita bertaubat kepada Allah Subhanahuwataala. Yang kedua bersedekah kepada fakir, meninggalkan segala bentuk kezaliman atau mengembalikan segala benda yang diambil secara zalim dan mendamaikan orang yang berkelahi. Kerana bersedekah ini menghilangkan kemurkaan Allah antara kelebihan sedekah ni menghilangkan kemurkaan Allah di antara sebab-sebab gerah apa ni kemarah tu Allah tidak turunkan hujan tu antara sebabnya Allah murka lah jadi Allah tak turunkan hujan di situ jadi untuk kita minta supaya Allah turunkan hujan kita bersedekah kerana bersedekah ni akan menghilangkan kemarahan ataupun kemurkaan Allah lah hadis kalau tak silap saya tak faham tapi dia lebih kuang asyadakatut tutfuu waddalillah waddalillah tak silap lebih kuang itu yeah. sedekah itu memandangkan uh, kemarahan ataupun kemurkaan Allah al kamakalah kemudian meninggalkan salim untuk kezaliman bila zalim ni berarti pun menyebabkan Allah murka lah. dan yang ketiga mendamaikan orang yang berkelahi Apabila satu kawasan tu dia berkelahi, berpecah, rahmat Allah tak akan turun. Hujan tu rahmat. Antara rahmat Allah ialah hujan. Rahmat ni kasih sayang Allah. Dan antara kasih sayang Allah, Allah turunkanlah hujan di tempat itu antaranya. Dan apabila berkelahi ini menghilangkan rahmat. Sebab itu kita jangan suka bergaduh. Kita bergaduh berdebat berkelahi ini akan terhalang daripada rahmat Allah. Allah tak suka orang bergaduh. Dalam nah, hadis begitu, wa iza tasabat a bainahum min ainillah. Bila mereka caci mencaci atau sesama lain maka saqatat min ainillah, maka gugullah daripada pandangan Allah yang ni, Allah. Kemudian yang ketiga berpuasa 4 hari berturut-turut. Semua puasa. Kalau kalau semua orang puasalah, imam akan memerintahkan. Mana yang tiga-tiga tadi tiga, tiga, imam perintahkan Okay Allah kita akan melalui uh, Hari ini Hingga empat hari akan datang Kita akan buat semayang istisqa Okay semua taubat Semua jangan bergaduh Semua bersedekah Kemudian puasa hari ini Allah hari yang keempat kita akan buat semayang istisqa wajib lah. Dia tak sampai jadi wajib lah Mungkin ada yang uzur ada yang sakit dan sebagainya kan semua perkara di atas sunat dilakukan kerana ia akan menjadi faktor kepada penerimaan doa oleh Allah sebagaimana sabit dalam hadis-hadis Sahih sunat highlight. Tu. Dalam kita fikah ni kalau boleh belajar beli satu pen highlight, sunat, makro, haram, wajib, rukun, syarat itu highlight, highlight, highlight. Sebab itu fokus dia Baca kita fikah ni, pakailah highlight pen ke pen pen pen ke pensel bulat ke apa ke? Tu perlu di-highlightkan. Sebab kita nak cari hukum. Bila orang tanya hukum, haa, mulalah bilik baca sampai habis. Tak jumpa pun, tak jumpa pun. Baca kelam kabut. Bila kita highlight tu, dah nampak lah. Haa, ni. Sunat. Oh, so apa dia? Maknanya, perkara-perkara tadi, yang tiga perkara tadi, bertaubah, syarikat tu sunat lah. Tak wajib. Kedua. Imam yang ketua pemerintah keluar bersama-sama mereka orang ramai pada hari keempat dalam keadaan berpuasa memakai pakaian yang lama yang lusuh dalam keadaan khusyuk dan hina menuju ke padang yang luas. Kemudian imam yang ketua pemerintah atau naibnya pembantunya <coughs> sembahyang bersama-sama orang ramai dua rakaat seperti sembahyang dua rakaat hari raya. Ibn Majah dan lainnya meriwayatkan daripada Ibnu Abar RA katanya, Rasulullah SAW telah keluar dalam keadaan tawaduk, menghina diri kepada Allah, khusyuk dan merendah diri, tataruk. Kemudian baginda semayang dua rakaat, sebagaimana semayang pada hari raya. Kalimah merendah diri, yang ini tataruk, menunjukkan rasa rendah dan hina diri ketika berdoa, memohon hajat kepada Allah. Ikutlah semayang raya kan tujuh takbir, lima takbir. Yang ketiga, apabila semayang, apabila selesai semayang, imam yakni kutub memerintah hendaklah berkhutbah dengan dua khutbah seperti khutbah hari raya juga. Kecuali kedua-duanya hendaklah dimulai dengan istighfar sembilan kali pada khutbah pertama dan tujuh kali pada khutbah kedua sebagai ganti kepada takbir. Khutbah raya, Khatib akan bertakbir 9 kali Kutubah pertama dan bertakbir 7 kali Kutubah kedua. Tapi dalam Kutubah istisqah ni digantikan dengan Istighfar. 9 kali Kutubah pertama dan 7 kali Istighfar Kutubah kedua. Kerana firman Allah Ta'ala Istaghfiru Rabbakum innahu kana ghaffara Yurusilis sama'a Alaikum midrara Mohonlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang maha pengampun. Sejajah dia akan menurunkan kepadamu hujan yang lebat. Surah Noh 10 hingga 11. Apabila khutbah kedua bermula dan berlalu. Satu per daripadanya khatib. Yang orang yang membaca khutbah. Hendaklah berpaling ke arah kiblat Dengan membelakangkan orang ramai. Dan mengubah kedudukan kain lepas. Yang ini bahagian atas yang membalut tubuhnya. Ridaklah selendang, senang-senang. Dengan dijadikan bahagian atas ke bawah, tidak bahagian bawah ke atas. sebagai se Bahagian kanan ke kiri dan bahagian kiri ke kanan bagi menyatakan keadaan bertambah hina di hadapan Allah Ta'ala. Isyarat kepada mengalihkan sesuatu. Itu isyarat kepada supaya mengubah yang atas ke bawah dan yang kanan yang kiri ke kanan, maksudnya daripada kemarau tadi kering tadi kepada keadaan yang barulah hujan subuh dan sebagainya isyarat. Okay ya, itu khatib lah. Jadi siapa yang nak baca khatib tu kena prestislah. Itu mungkin orang Arab dah biasa buat menitulah Allah malang kan. Pusing ada kiblat buat menitulah, alih menitulah itu Nabi buatlah ketika semaikiska. Itu ketika bila khutubah kedua, eh, apabila khutubah kedua bermula dan berlalu satu per tiga daripadanya, khatib adalah berpaling ke arah kiblat dengan membelakangkan orang ramai dan mengubah kedudukan kain uh, selendang dia lah, kain lepas, maknanya bukan yang kita pakai tu lah, yang maknanya kain lepas, kain yang kita tak, tak bawa lah selendang ataupun ridak. Bahagian atas yang membalut tubuhnya Dengan dijadikan bahagian atas ke bawah Bahagian bawah ke atas Bahagian kanan ke kiri dan bahagian kiri ke kanan Bagi menyatakan keadaan bertambah hina Di depan Allah Ta'ala Ibnu Majah meriwayatkan daripada Abu Hurara dan Katanya Rasulullah SAW telah keluar pada hari Meminta hujan lalu baginda Sembahyang bersama-sama kami dengan dua rakaat Tanpa azan dan nikamah Dia tak payah azan tak payah kamat Dia sama juga macam sembahyang tadi Assolat itu jamiah Kemudian baginda berkutubah pada kami dan berdoa kepada Allah serta mengubah wajahnya berpaling ke arah kiblat dalam keadaan mengangkat kedua tangannya. Kemudian baginda menukar kedudukan kain dengan dijadikan bahagian kanan ke bahagian kiri dan bahagian kiri ke bahagian kanan. Ini The Wayat way, Majah. Way. Orang ramai juga disunakan melakukan apa yang dikaitkan oleh khatib. Ha, kalau yang mana yang mahmu ma yang ikut yang bawa ridha tu dia pun boleh buat juga lah. Khatid disunatkan supaya banyak beristighfar, berdoa, bertaubat dan tunduk menghinakan diri serta bertawasul dengan golongan yang salih dan bertawasul. Satu lagi masalah lagi. Tawasul. Al-Bukhari merayakan daripada Anas R.A. bahawa Umar bin Khattar R.A. apabila rakyat ditimpa kemarau, dia telah berdoa, meminta hujan dengan bertawasul dengan Abbas bin Abdul Muttalib dalam doanya. Ini ha, dalil ni. Al? Siapa tu? Al apa? Al-Bukhari Al-Bukhari Meriaikan daripada Anas Bahawa Umar bin Khattab Siapa yang baik? Umar bin Khattab Apabila rakyat ditimpa kemarau Dia telah berdoa meminta hujan dengan bertawasul Dengan Abbas bin Abdul Muttalib Dalam doanya Ya Allah ya Tuhan Sesungguhnya kami Pernah bertawasul kepada engkau Dengan Nabi kami Lalu engkau turunkan hujan kepada kami Dan sesungguhnya sekarang Maneh sekarang kita kena Nabi dah wafatlah masa di Jai Khalifah. Kami bertawassul dengan engkau dengan bapa saudara Nabi, kami maka turunkanlah hujan kepada kami. Dalil Bukhari, Sahih Poeti. Hmm? Ke syirik. Hmm? Ah, ha, hiduplah. Kalau kita oh, orang hidup tak apa orang mati tak boleh. Macam-macam. <laughs> mati hidup alamanya nabi orang orang saleh hidup atau mati boleh tuntawassul akidah ahli sunnah wal jamaah asyari kalau ahli sunnah wal wahabi tak boleh syirik bila profat sunnah ke Anas berkata kemudian hujan diturunkan kepada mereka Keempat disunatkan membawa kanak-kanak kecil, orang-orang tua, binatang-binatang ternakan ke tempat sembahyang kerana musibah yang berlaku adalah menimpa mereka semua dan ahli zimmi. Mereka tidak seharusnya dilarang daripada menghadiri. Majlis sebuah ahli zimmi ini adalah orang-orang kafir yang tinggal di negara Islam. Ah ha, zaman sekarang tak adahlah. Zaman sekarang tu Cina tu pasal lah lah kalau kitanya negara Islam Malaysia ni pemerintahan Islam bererti Diorang tu dianggap ahli zmi lah. Ahli zmi ni maknanya, kita tak boleh paksa orang kafir masuk Islam. Tapi mereka yang belum Islam, yang tinggal di negara Islam, maknanya tanah jajahan Islam lah. Kan bila perang, bila, perang, bila Islam dah takluk negara tu, berarti yang tak mau masuk Islam, maka dia akan jadi ahli zimmi. Sebahagian dia menjadi hamba, dan setengah yang dibebaskan akan jadi ahli zmi lah dan dia tak, dipak, tak dipaksa untuk masuk Islam. Maka dia masih lagi belum Islam Maka, tetapi dia kena mematuhi segala hukum-hukum Islam. Dia tak boleh dia ahli zimmi, dia pun kena pakai burdah, dia pun kena tutup aurat, dia pun kena uh, mencuri kena potong tangan. Ah ya. walaupun dia ahli zimmi. Faham eh? Tua ahli zimmi, tapi zaman zaman zaman zaman sekarang tak ada dah. Tunggulah Imam Mahdi juga. Siap sedialah untuk menghamba-hambakan jelo siapa lagi ha, pergi perang pergi Hollywood tu saya yang ada pasukan perang ke Hollywood ni seperti dia kalau nak ambil hamba-hamba siapa, siapa tu artis artis Bollywood Hollywood tu ha, kalau kita perang di Tanah Rasul Islam jadi hamba kita eh still serious ni bila Khalifah ada maka ada perintah jihad, berarti dah kita berjihad. Sebelum kita berjihad, kita dakwah dulu. Kalau dia tak nak terima, kita jizyah. Dan kalau tak ada jizyah. Tapi setengah lama kita tak ada jizyah. Tu. Terus. Terus. Jadi, bila perang, dia kalah. Semuanya akan jadi hamba. Setia? InsyaAllah. Tiga hari dulu. Eh. Tiga hari dulu, empat puluh hari dulu. Ha. Tiga hari pun takut nak keluar. Nak pergi jihad. Monon. Saya ke? Kan? <laughs> Hmm. Hmm. ahli zimmi. nanti ada bahagian belakang bahagian Bapak -bapak, ya? <laughs> jenayah, hudud, jihad al-futuwa, jilid ke-8 <laughs> aduh <tuk> tak tahu, tahu bila lah. kita dah setahun ni dah setahun eh kata-kata ni ahli zimi 8 tahun lagi pun nak khatam ada juga kitab yang lebih tebal daripada ni pun ada. tapi bab jilid 2 tu nipis je kot Allah yang penting tu fardu'ain dia dah masuk bab ni dah bukan fardu'ain lah yang jilid pertama, jilid kedua fardu'ain dan jilid yang nikah kahwin tu itu bagi yang nak nikah jilid 4 tu jadi bagi yang nak nikah tu, bagi dia fardhu ainlah untuk belajar baca nikah. Bagi yang bisnes semua tu, fardhu ain bagi dia belajar bisnes semua. Jem fardhu ain tu cuma dia ada yang alal al ada yang ala uh, al-fauh al ni maksudnya seketika. Lah. Bila sampai tahap waktu dia nak mengamalkan benda tu maka fardhu bagi dia untuk belajar hukum tersebut. Tapi kalau belum sampai waktu untuk dia mengejikannya, maka belum wajib lah. Contohnya haji misalnya kan. Satu orang dia belum lagi ada kemampuan untuk pergi haji, maka belum lagi jatuh fardu ain kepada dia untuk belajar buat haji. Tetapi ketika dah sampai tahap dia dah mampu untuk pergi haji, maka wajib lagi dia lah untuk mempelajari buat haji supaya dia dapat menaksanakan haji dengan tuntutan syariat yang benar. Sama juga orang yang membawa masuk islam bulan ni misalnya Ramadhan lambat lagi kan Maka fardhu ain ke atas dia yang pertama belajar akidah Lepas tu belajar semayang sebab apa lagi dia nak semayang Tapi belum buat puasa Belum lagi fardhu ke atas dia untuk belajar buat puasa Dan kefarduan tu akan hilang Ketika dah sampai bulan Ramadhan lah Maksudnya beberapa hari sebelum Ramadhan tu dia dah fardhu tu alal fawr Maksudnya dia kena cepat-cepat belajar sebelum masuk bulan Ramadhan Supaya dia dapat berpuasa dengan keadaan memahami hukum-hukum akan puasalah. Jadi hukum-hukum fardu itu ada yang alal far, ada yang ghairul far. Maksudnya belum belum sampai waktu dia. Faul Fawr, fauran tu maknanya seketika. Hmm. Kalau satu orang tu masuk Islam pukul 9 pagi dan mananya lepas syahadah kita sampaikan perkara-perkara yang yang yang fardu ain dalam akidah dulu. Dia wajib percaya kepada Allah, malaikat, semua cerita kan lebih kan yang basiclah, fundamental dalam dalam akidah tu kan. kena tak boleh ni ni semua tak boleh yang bermaksud yang, yang, yang, yang syirik, yang murtad, yang akan mengeluarkan daripada akidah semua terangkan dekat dia. Lepas tu ajar dia semayang, Dan dah tentu kena bukan semua orang terus hafal Fatihah, terus hafal tahiyat, terus hafal. Dia yang paling penting tu Fatihah sahaja kemudian tahiyat, kemudian selawat takbirat-ihram tu mudahlah kan dia lima rukun qawli tu dulu, ajar dia lima rukun qawli kalau perbuatan mudah dia tahu buatlah kan untuk rukuk kita tunjuk depan dia dia, dia dah lah lah, rukun, sujud, edidal tahiyat semua, bacaan time tu kalau dia tak boleh juga sampai waktu, dah masuk zuhur ajar lagi, ajar lagi, sampai 10 minit sebelum hampir zuhur, dia tak boleh juga semayang Sekadar yang dia boleh baca Fatihah. Kalau tak boleh juga baca Fatihah dah hajar bekerja-kerja 9 pagi sampai pukul 4 petang tak tak dapat juga. Ha, maka dia boleh menggantikan bacaan Fatihah dengan zikir-zikir yang dia dah dia dah hafal subhanallah ke, baca seukuran jumlah huruf Fatihah. Hmm? Mandi, mandi sunat. Mandi sunat. Dia tak wajib mazhab kita, siapa ni, eh, orang masuk Islam, mandi bukan wajib. Mandi yang masuk Islam bukan wajib. Kecuali kalau dia apa dalam keadaan janabah pada waktu tu lah. Kalau yang lama-lama lepas punya, tak. Tak ada. Jadi mazhab yang lain ada yang wajib. Mandi janabah. Lepas tu ajar lah, dia sikit-sikit dia belajar. Sikit-sikit dia belajar, dia belajar, dia belajar. Semayang sampai lah semayan dia sempurna dan ketika masuk bulan Ramadan, dia kena belajar cara puasa dan ketika dia ni sampai setahun dia ada harta banyak zakat kena ajar dia buat zakat kemudian kalau dia mampu pergi haji ajar dia cara haji haji. Kalau, kalau dia nak nikah kahwin kena ajar lah. hukum nikah kahwin dan seterusnya dan seterusnya lah mengikut kepada keperluan yang akan dia hadapi lah mana tadi keempat Disunahkan ada antara doa Rasulullah sallallahu ketika meminta hujan. Allahumma ja'alha suqiyya rahmatin wala tajalha suqiyya azabin wala mahdin wala balain wala hadmin wala warakin Allahumma ala dharabi, Allahumma ala srolabi wal ahkami wa manabitish shajari wa awdiyati. Allahumma hawa lana wala alaina, Allahumma isqina waifana. Panjang malam ini. Raisan hey. mukisan, Hanian Marian, Maria, Sahan, Aman, Qadakan, Tabakan, Mujallalan, Daiman ila Yumidin. Allahumma, Allahumma, spin al-raisa, walla tajalna min al-qanitil. Allahumma, walla tajalna min al Allahumma ta'lamu min inna bil aibadi wal baladi min al jahdi wal ju'i waz wadd donkey mala nashku ila, ila ilaik Allahumma anbit lana al zar'a wa adir lana al dar'a wa anzil ayna al min barakati al sama'i wa anbit lana min barakati al ardhi wa anna minal bala'i ma la yakhibuhu allahumma inna nastaghfiruka in naka kunta ghaffara fa arsilis ya allah jadikanlah ia iaitu hujan yang akan turun sebagai rahmat kepada kami ya allah turunkanlah hujan ke atas bukit-bukit batu-batu besar tempat tumbuh pepohon. dan di perut-perut perlembahan Ya Allah turunkanlah ia ya, di sekitar kami Bukan ke atas kami Ya Allah siramkanlah kami Dengan hujan yang menyelamatkan kami Dari kesusahan Yang menyedapkan kami Yang menyubur dan membesarkan tanaman Juga hujan yang menembusi tanah Yang banyak dan menyeluruh Serta berterusan sehingga hari akhirat Ya Allah siramkanlah kami Dengan hujan dan janganlah Engkau menjadikan kami terdiri daripada golongan Yang berputus asa Ya Allah sesungguhnya hamba-hambamu dan negeri ini sedang menghadapi kesusahan, kelaparan dan kesempitan yang kami yang kami tidak mengadu melainkan kepadamu. Ya Allah, tumbuhkanlah bagi kami tanaman dan perbanyakkanlah bagi kami susu dan turunkanlah ke atas kami keberkahan-keberkahan langit dan tumbuhkanlah bagi kami daripada keberkahan-keberkahan langit. Hindarkanlah kami daripada bala yang mana bala itu tidak dapat dihindarkan melainkan olehmu. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon keampunanmu, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pengampun. Maka, kirimkanlah kepada kami langit yang mengandungi banyak air. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ash-Shafi'i, Al-Um, dan lain-lain. Allahu'alam. Ha, ada soalan? Shisqaq. Ini siapa ni khatib baca ni. Doa ketiga tu lah. Macam khatib kan terakhir ni doa tu. Lepas, lepas. Aa, masa dah khutbah kedua lepas tu Ada hitam empat doa tu kan. Allahumma filimuslimina muslimat walhamimilamuminah lah ya mina tu. Sambung dengan doa ni sekali lah. Kait tu tadi. Sebelum tu. Sebelum tu. Lepas tu baca doa masukkan doa ni sekali. Itu habis. Saya pun tak pernah, saya masih suka pun sebab Malaysia, Malaysia tak pernah buat lagi lah. Kecuali itulah, beberapa tempat dulu lah katanya kat Melaka tu, Kemarau tu. Orang Melaka tau Eh, Tak tahu eh? Hmm, Jerubu? Baru ni? Ada yang saya masih suka? Kat mana? UM. Ha. Pernah ikut? Ha. InsyaAllah lah kalau ada yang ingin mencuba, kalau ada kesempatan yang buat, kita ikut lah. dia punya dia punya perkara-perkara tu yang 4 perkara tu kan, kan? berapa dia sepuasa taubat sedekah kemudian keluar pakaian yang rusuh sebagainya insyaAllah minggu depan kita aa, sambung buat jenazah dan kita lah, khatam pada minggu hadapan kalau sempatlah khatam minggu depan kalau tak sempat satu minggu lagi sebab dia berapa musyrat ni 97 sampai dekat dalam 20 25 26 muka surat mula-mula bab jenazah lepas tu mengiringi jenazah ada adab dan bidah insya-Allah sempat kita khatam wirban tak sempat kita sambung satu minggu lagi hmm tak jenazah Ha siapa yang sedia nak mati tadi part 3. Jane boleh kalau siapa boleh sediakan kain-kain kita boleh buat praktikal. Seorang melakon jadi mayat ni terbungkus dia ikat ya. Eh. Hmm. Ah ha, itu talam. <tik> Insya-Allah. Insya kita sambung pada minghadapanlah eh. ya. Ha. insya Jadi, apa yang baik diberikan oleh Allah Ta'ala, apa yang tidak baik di itu seseorang sayalah. Jadi, minta ampun, minta maaf kepada Tuan-Tuan, Muslimin Muslimat. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik, dapat kita faham. Dan kita sampaikan untuk majlis yang kafarah menjadi. Subhanallah, biar-ibar, dan syarikat, dan astagfirullah, dan astagfirullah, dan astagfirullah, dan astagfirullah. Subhanallah, biar-ibar, dan astagfirullah, dan astagfirullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.